Az éjszakák rövidültek. Kurri sokszor maga is tanakodott, hogy jól mérte az időt, azért óvatosan megvárta, míg az idősebb kakasok szóltak előbb. A hold már egészen elfogyott, a nappalok pedig olyan szikrázó szárazak lettek, hogy a nádas tocsogóiban megsűrűsödött a víz, és iszapot ért már a kis lába is. De ez a víz nyűsgött az élelemtől, és ez volt a fontos. A patak elapadt vize is már csak a fenekén folydogált, reketten susogott, tükrében csak a szürke, felhőtlen eget látta, ami nem ígért esőt, egy cseppet sem. A kis gólyák tátott szájjal a fészekben, bár anyjuk árnyékot tartott nekik szárnyával, ha delelőn járt a nap, és csak este felé álltak fel, ha mozdult egy kis szél. Így álltak még akkor is, amikor már pislogtak a csillagok, pedig akkor aludni kellett volna ám bár a csillagok se villogtak úgy, mint máskor. Valami száraz köt borult az égre, mintha a föld aszályos lehelete, égető pora dermet volna meg odafent a hideg magasságban. A rétet repedések pókhálózták be, csak szöcskék ugráltak vidáman a petrencék körül, mert össze volt már gyűjtve a széna, hogy bevándoroljon a pajtákba, és a nyár ízét, illatát, meregét tartogassa magában ha a hideg hómezőkön önmagát hajszolja a szél. Kele ezen a reggelen is kivezette a récéket a rétre, inkább hajnal volt még akkor, és lustán áldogált, bár a begye még üres volt. Felnézett az égre, lenézett a patak elszinten vizébe. Nyugtalanságot érzett. A levegő már reggel nehéz volt és forró, mint az öntött ólom. A békák nem ültek most kimelegedni a kis homopadokra hanem az árnyékban pisloktak könnyelmű szita kötők után, de a bogár népség is megelégelte a meleget, és helyettük kelejött. A gólya hamar összekapkodott pár darabot a nagyhangú dalnokokból, aztán felrúgta magát a levegőbe, és lassan-lassan felkapaszkodott olyan magasra, ahol már ura volt a szélnek, a végtelen láthatárnak. Ma már mozdult egy kis szél, itt már csak kitárta a szárnyát, és hintázva vitette magát felfelé. Kele most először érezte ezt tökéletesen. Ez az érzés az erő érzése volt, nem a boldogságé. A szabadok világában senki sem boldog, és nem boldogtalan, csak erős vagy gyenge, megél vagy elpusztul. Más nincs. Kele kemény erőt érzett. Nézte az alatta összefolyt rétet, az arasznyi falut, a tenyérnyi nádast. Hóna alját kellemesen hűsítette a magasság levegője. Nem is szállt le, amit csak újra meg nem éhezett. Ekkor már elnyúlt vastag párák úztak körülötte, és ezek között, mint kifeszített sátorponyva, félelmesen telt volt a levegő. Amikor leért, úgy érezte, jobb lett volna fennmaradni, még éhesen is, mert még a nádirigó is elhallgatott, ami nagy csoda. Féktelen lángolásában égett a nap, és fulladozott az egész határ. A gólya anya mindkét szárnyát ráborította a fészekre, és félájultan tette fejét hol ide, hol oda a fészek peremén. Csett, a gébics bebújt a bokorba, ám ott is tátott szájjal lihegett. A kis vadrécék nyakig bújtak a hínár közé. A parti szakadás alatt a aggodalmasan, mert a fala is kiszáradtak már, és ebben a száraz félhomályban, mintha szikrák pattogtak volna. Csak kele állt az árokparton egy fűzbokor árnyékában. Egy-két szekér rakodott a réten. népe búgdácsolt a patak egy kis mélyedésében, ahol a gyerekek szoktak fürödni. sáp, -sáp társ, mondták reketten. Szép a világ, szép a világ, de egy kicsit beleg van. A gója felemelte a fejét, mert a parton hirtelen forgószért támadt. Először csak elszólt szénaszálakkal bélelte ki töltsérét, azután belekapott egy petrencébe, szétdobta, és őrülten-szédülten hajlongva repült az erdő felé. Vége lett a fullasztó csendnek. A nádas megmozdult, és sziszenés nélkül megdőlt, mintha valami láthatatlan erőnyomta volna. Távolról búgott valami. Elhomályosult a nap. Bár lent alig mozdult a levegő, magasságban ijesztő, szürke felhőrondyok száguldottak dél felé. A szekerek egyszerre eltűntek a rétről. Egy-két elkésett madár igyekezett hazafelé ilyet csapongással, egészen közel a földhöz. Kele is felszállt a kémény mellé, mert hiába nézett a kacsákra, azok nem értették meg, hogy haza kellene menni. A távoli mély búgás zúgni kezdett. A szél hirtelen lecsapott a földre. A napot már nem lehetett látni. A porszürke felhők a házak üstökét súrolták, és mögöttük hegyként dörögtek előre az olmos, habos, hideg fellegek. Most már gátja szakadt a viharnak. Dermesztően ordított az orkán, a fákat szinte a földre nyomta. Zsúbtető és darabok száguldottak a levegőben. A felhőhegyek gyomrában kénysárgán hörögtek a villámok. Mást nem is lehetett hallani, csak a vihar zúgását, és ezt a fenyegető, pattanásig feszült, eget földet rengető dübörgést, mintha egy más világ óceánját tartanák a felhők rettenetes erőködéssel, és nem lehet tudni, melyik pillanatban szakad a földre. Ekkor káprászlató fény villant fel, melynek közepén zegzugos fehérségre csend végig. Írtózatos csattanással szétvágta a felhőket egy villám, és rászakadt a földre a jég. A vihar várható volt, de olyan alattomosan jött, olyan hirtelen, hogy az állatokon kívül senki nem érezte meg előre. Senki, csak Berki Naca, a tó melletti cigányasszony, aki éppen a szomszéd faluba sietett, hol kisfiát kellett bemutatni a doktornak meg a csecsemővédőknek, akik újabban nem elégedtek meg, ha a gyerek egészségesen jött a világra, de utána néztek, hogy meg is maradjon. Ifja Berki Jóskával nem is volt ez irányban semmi baj. Szerényen pislogott a kisteknőben, tiszta volt, mint a mahagóni színű patyolat, egészséges, mint a fényeszőrű kiscsikó, és kemény, mint a tömörgumi. Naca rövid időre el is felette a megmagyarázhatatlan szorongását, mert a doktor gyönyörködve forgatta a gyereket, nem fúkarkodott a dicsérettel, és ezüst cigarettatálcából kínálta meg Nacát, aki olyan festelenül fogadta a kínálást, hogy egy fáraóné sem tehette volna különben. Annál nagyobb kitüntetés volt ez, mert a doktor nem szórta az elismerést, és az elhanyagolt piszkos gyermek láttán viharosan goromba is tudott lenni. Naca ezek után hónalá kapta a kisteknőt, benne jóskával, és sietett hazafelé idősebb jóskához, akit kapálásban hagyott saját kukoricájukban. Igenis saját kukoricájukban, mert a földosztó bizottság bölcsent tudta, hogy nem szokta a cigánya szántást, és jóskáékat csak módjával lehet rákapatni a munkakövér disznóban jelentkező csábító ízére. Sőt, jóskáék felemelése során további nevezetes dolgok is történtek. Egyszer a doktor kocsia állt meg a tóparton, és akkor a doktor egyáltalán nem volt barátságos. Nem kiabált ez igaz, de az okvetelenkedő kutyát rúgta. Bedugta az orrát a putriba, és körüljárta a szemétben bővelkedő udvalt. Tizenegyre gyere majd be a községházára! Jóska fanyalogva ment a vezetőség elé, nem tudván, hogy mit kell letagadni, de akár megesküdött volna, hogy nem muzsikálásról lesz szó. Ötezer vályogra lesz szükség, Jóska! Igenis, csillant fel Jóska szeme, hiszen nincs itt semmi baj. Igenis, mennyit fizetnek? Semmit. A te házad lesz belőle. Á! Ah, Rémült meg a cigány. Á, ah, nincs nekem arra pénzem. Tégla is kell, meg ajtó, meg ablak, meg tető. A többit adja a falu. Jóska egészen serencsétlennek érezte magát. Nem lehet az, kérem szépen, hogy építem én azt fel? Felépíti a falu. Mikor leszel készen a vályokgal? Jóska ezek után teljesen megzavarodott, és hiába magyarázták, hogy új világ van a világon, amiben nincs helye olyan tetves putrinak. Szédelegve ment hazafelé, és csak a patak hígyán vidámodott meg. Nem lesz abból semmi, és legyintett. És lett. Igaz, nem ment simán a dolog. Jóskának erősen a sarkában kellett lenni, sőt az öreg berkit is be kellett állítani a vályogvetésbe, aki 60 éves heverés után ment nyugalomba. De a ház készen lett, a földet kimérték, nem csak ígérték, de ki is mérték, és Jóskának meg kellett értenie, hogy a világ tényleg megváltozott. Jóska ezek után asszonyt hozott a házhoz, mert eddig apjával ért, aki egyébként mint kontrás működött a bandában. Nocát 1000 forintért vette, és egy lószer számért amelyből hiányzott a gyeplő meg az istráng egyébként tökéletes szám volt. Igen, a cigánylegény nem csak elveszi, hanem meg is veszi választottját, ami szép és okos cigány szokás, és régi, mint a legöregebb vándorló utak, tehát ebben ne is szóljunk bele. A lakodalmat megülték annak rendje és módja szerint, sikoltott a klarinét, brummogott a bőgő, és részegek voltak még a békák is az árokparton. De ennek már elmúlt egy éve, s az elmúlt év alatt nacájék nem tétlenkedtek. Jóska, az ura, először egy csodálatos piros kendővel lepte meg a feleségét, aztán egy választási malacszal, és nem sokára egy csillogó szemű kis pordéval. A kis Móré bizony kicsi volt, ám bár egészséges, mint a csík, és Jóska szerint egy öt hónapra született gyerektől nem is várni, hogy tudom is én, ekkora legyen. A gyereknő szépen, a malacka is, és jóskáék egén semmiféle felhők nem tornyosultak, ha csak ezek nem, amelyet Naca most látott meg, vadrohanásban a torony felett. Szinte szaladt, és a réten vágott át, ahol könnyű volt most a járás, mert bogjában volt már a térdigérő fű, de szembe rohant a szél, szinte neki kellett feküdni, és Naca szoknyáját csak úgy csattogtatta. Az asszony most riadtan egyedül érezte magát, Mintha azokban a habos felhőkben valami rém közelegne, mintha a folytott dörgés a szívét szorongatná. Hideg lett hirtelen, Natsa mégis valami forró, ősi félelmet érzett, döbbenetes veszedelmet. A felhőket akár kézzel elérhette volna. Színapászmák, falevelek rohantak el mellette, és amikor besötétedett, Natsa megállt. A szél szinte fellökte, nem bírta tovább. Látta már, hogy mi jön, oda rohant az egyik petrencéhez, s mint a kölykét védő rémült vad, befúrta magát a széna közé. Fiát betakarta a teknőben, ölébe vette, ráhajolt, és arcát tenyerébe szorította. Ekkor minden elhallgatott, csak a szíve vert, mintha a rémület vaklovai dübörögnének odakünt, aztán egy határtalan villanás, azután semmi.